هلا كل ما هوات قريب ولل من كل حي نصيب وللنسي خوب اللي طول البقاء ديها ولل موت بيهم دهيب الله تبارك وتعالى تعالى جهو جهنمو اوشينيكي دا لودي بودو velika nezamislivo velika tijela da što veće u patnju da što veće u patnju okuse kogda iz Kazpai Allahu tebareke ve ta patnja grozna i bolna da zbog jednog tog trenutka koga čovjek provede u đehennemu zaboravi sve dunjaloučke lepote koje uživao Pa bolno je, i tužno je, i žalostno je, i prava je propast. I redat će da čovjek bude od onih koji će kazati Ja lejite ni kuntu tu raba. Kamo sreće da sam crna zemlja. Kada Matra vidi stanovnike svoje, u dalini kada ih vidi, vidi čuće se kako huči od bijesa. Zašto su onda sunce i mjesec u džahnemu? E braćo kao pogrda onima koji su božavali sunce i mjeseci. Da im se pokaže da to nisu božanstva. Tako nam Allaha da ne postoji džennet i da nema dženneta nikako. Samo da se čovjek faati ove vata jehennem sjetobimu bilo dovolu. Jer kako izdržati takav život. Oman je izdražati takav život. Oashadu en la ilaha illa ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به القمة وجاهد الله حق جهادي حتى يتهلقين يا أيها الذين آمنوا اتكوا الله حق تقاته ولا تموتن إلى وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتكوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساءا واتكن الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتكن الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن لكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ošaralu murim uhdesatuha wakule muhtesatin bid'ah wakule bid'atim dalale wakule dalalatin finnar kazao je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallame da će se doći na sudnji dan sa dva čovjeka sa jednim koji je Na ovome prolaznom dunjalučkom svijetu uživao sva dobra. Sve što je njegova duša mogla poželjeti, to je imao kod sebe. I sa drugim koji je najviše patio na dunjaluku. Nikakvog dobra i nikakvog hajra na ome svijetu nije vidio. Pa će se uzeti taj prvi čovjek, I zamočit će se samo na trep taj oka, nakratko u džehennem, taj koji je uživao na Dunjaluku, na ome prolaznom svijetu. Pa će ga nakon toga upitati, uzvišeni Allah, te barake o teala, robe moj, reci mi, jesi li ikada ikakvo dobro osjetio na Dunjaluku? Kada će gospodaru moj, tako mi svoje veličine, nikada nikakvo dobro nisam osjetio u svome životu. Cijeli život je braćo proveo na Dunjaluku. Samo dovoljno je bilo da poželi ono što hoće. Samo da poželi ono što njegova duša traži i da to već ima. Sve je uživao od Dunjalučkih ljepota. Ali kada se umoči na treptaj oka u džehennem, zaboravit će sve blagodati i sve njemete koji su mu bili dostupni na ome svijete. A tako će se doći sa drugim čovjekom koji je patio na zemaljskoj kugli. Ali je bio mu'min i vjernik. Prvi je naravno bio fasik i fađir. Nevjernik. Pa će se doći sa drugim koji je bio mu'min, no međutim patio je. Patio je prolazeći kroz ovaj dunjaluk. Pa će ga uzvišeni Allah, te barak je o teala naredit da se umoći samo nakratko na treptaj oka u džennet, pa će ga uzvišeni Tabarak evoteala upitati, robe moj, jesi li ikad ikako zlo vidio na ome svijetu? Pa će kazati, tako mi tvoje veličine, gospodar moj, nikako me nikada zlo zateklo nije. Zbog jednog trenutka ili treptaja oka, zaboravit će sve što se dešavalo. Ovo, braće, ukazuje na blagodat Allahovu Tabarak evoteala u džennetu. Da za jedan treptaj oka čovjek sve zaboravi. A šta mislite onda za vječnost koju je Allah Želešanu pripremio svojim iskrenim robovima? Sigurno je to nešto, već je sigurno je to nešto što naši razumi ne mogu da shvate, ne mogu to da dokuće. A pogledajte s druge strane kakva je Allahova tebara kevotala patnja grozna i bolna. Da zbog jednog tog trenutka koga čovjek provede u džehennemu zaboravi sve dunjalučke ljepote koje je uživao. Draga moje braća, kada uzvišeni Allah Tebara Kevoteala sakupi prve i posljednje, kada ih obračuna, završi konačni obračun sa njima, sada će se ljudi podijeliti u dvije skupine. Nema treće. Dvije vječne skupine. Neka niko ne zaboravi. Ko je god rođen, ko je god rođen od ljudi, Nikada nakon toga više neće umreti. Gotovo je. Prave smrti više nema. Ova smrt koju mi doživljavamo, to je dunjalučka, prividna smrt. To je u stvari stanica, to je provazak iz jedne u drugu fazu. Ništa više od toga. Pa će čovjek vječno živjeti ili u džemnetu, čija su prostranstva kao nebesa i zemlja, ili, ne daj Bože, u džehennemu, u ognju i u teškoj bolnoj pati jedno do dvoje, nema trećeg. Ne može čovjek imati na kakvo? Međustanje pa da nije ni samo ni vamo. Čak i oni ashabul arab, koji budu bili na onome bedemu i pregradi, njima će se presuditi šta će i kuda će. Faće pa čovjek završiti na jednom mjestu ili na drugom mjestu. Pa bolno je, i tužno je, i žalostno je, i prava je propast i ređo će da čovjek bude od oni Koji će kazati, ja lejteni kuntu tu roba, kamo sreće da sam crna zemlja ostao. Kamo sreće da sam crna zemlja ostao, jer kad vidi kakva mu je patnja pripremljena, sigurno će tako kazati. Nevjerni, kada dođe u kabur, Allah Želešanu mu pokaže mjesto u džehennemu, gdje će boraviti. Nakon kada Allah Želešanu ga proživi, I obračun bude Allah, Đeležanu pokazati mjesto u džehendemu. Pa će kazati gospodaru moj, nemoj da nastupi sudnji dan. Ostavi me ovdje u ovoj vatri džehendemskoj, u vatri kaburskoj, a ona ga prži i peče, ostavi me tu, nemoj me uvoditi u vatru džehendemsku. Jer je ta vatra žešća i bolnija, a on u svome kaburu ima postelju od vatre, ima pokrivač od vatre. Kabur mu se stješnjala da mu kosti jedne kroz druge prolaze. No međutim kada vidi šta je u džehennem pripremljeno, kaže će Gospodaru moj nemoj da nastupi sunji dan. Dakle braćo, sud će se podijeliti u dvije skupine. Kaže uzvišeni Allah tebarak je ve taala: وكذلك أينا إليك قرانا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. Itako mi tebi o Allahu poslanice صلى الله عليه وسلم اوبيابلوємо ой куран на чистому арабському мові литунзіре ум ел кура о мен хаулаха ذا بيу помену становнике ум ел кура то є мека мисли се يوم ел джамаї ла рибтех اذا بيу помену унадан када ча аллаж sve ljude i prve i posljednje sakupiti. Svi će doći pred Allaha Đelešanu. U taj dan nema sumnje. Desit će se. Ferikun fil dženneti o ferikun fil sajir. Jedna skupina u džennet, a druga skupina u džennet. Nema treći. Dvije skupine. I kazao uzvišen je Allah Tebarak i teala Jel me je ti, La tekelemu nefsun ilabi izni. Toga dana kada dođe taj čas kobni, to je nastup sudnjega dana i kada Allah Žeršanu okupi ljude, neće niko govoriti, neće imati niko snage da kaže osim onaj kome Allah dozvoli. Braćo, mi možemo ovdje na Dunjaluku jedni za druge zagovarati. I jedni za druge pričati. I možemo jedni drugima šefat činiti kod nekoga negdje da se nekome kroz prste pogleda da se ponekad i pravda prekrši i tako dalje, no međutim, da će toga na sudnjem danu nema. Kod uzvišenog Allaha, do što toga neće biti. Sjetite se samo onoga hadisa o kome se govori kada ljudi budu čekali da počne suđenje. Jedan od problema koji će zadesiti ljude na sudnjem danu jeste to što ljudi se kupaju u znoju, sunce se približilo blizu njihovih glava, a nema obračuna, ne počinje obračuna. Pa niko neće smjeti progovoriti Kada budu išli od poslanika do poslanika, niko neće smjeti progovoriti. Ne smije progovoriti ni Ibrahim alejhiselam, ni Musa, ni Isa, ni Nuh. Qulu lazmi minar rusul liku letriča. Niko ne, ne smije da Allahu dželaluhu obrati da kaže: "Gospodaru naš, počni sa obračunom sa nama." Niko ne smije. Pa će doći do poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve selleme. Ne bilega Allahog groba i poslanika počenito. Pa će mu kazati: "Allahu poslanice, ti si Allahov rob i njegov miljenik, i njemu najbliže stvorenje, moli Allaha Đalešanu da počne sudnji dan. Pa će reći Allaha Đalešanu, jeste, ja sam predvodnik i ja sam danas najugledniji od svih ljudi. Pa će doći poslanik s.a.v. i pasti pod aršom da sreći do Allahu tebara. Pa će kazati Allah tebara kodala šta ti je Muhammede? Digne glavu, traži, dobit ćeš ono što tražiš. I zauzimaj se za koga hoćeš, bit će primljeno tvoje zauzimanje. Samo od poslanika, sallam, ne od drugoga. Zar ovo, braćo, nije dovoljna razlog da nema ni jednog drugog razloga. Zar ovo nije dovoljna razlog da hodamo podignuti ih glava, zato što smo stredbenici poslanika Muhameda, i da se ne stidimo njegovog sunneta, i da se ne stidimo dina i vjere. To je dovoljna razlog da nema ni jednog drugog razloga. A šta onda drugi razlozi o kojima tako mi Allaha možemo pisati tomove knjiga, ne možemo ih za života prelistati, a ne pročitati. Toga dana kada nastupi sudnji dan neće niko govoriti osim kome Allah želešanu dozvoli. Femin hum šeqijun wa sa'id a toga dana će biti onaj koji je šeqij. Pravi nesretnik wa sa'id i onaj koji je sretnik. Znači Čehenem lije i Čehenet lije. Bije skupile. Nema, nema treće. Femme allazine šeku nar, lehum piha zafirun wa šehiq A oni koji budu bili nesretni prave propalice, oni će završiti u vatri džahennemskoj. U vatri džahennemskoj u kojoj će bolno udisati i izdisati. Bolno će znači i tego će disati u takvoj, u takvoj vatri. Reći će kalu rabbena golebet alejna šikuvetuna kunna kavmen dalin rabbena križna minha fe in udna fe inna valimun. Kažu gospodaru naš, džehenemlije progovaraju, hoće da se spate vatre. Bili su nepravedni na Dunjaluku, lice mjeri, pa tako smatraju da mogu i kod Allaha Đalešanu učiniti. Pa kažu gospodaru naš, galebe tale i naš je na nas je naš nemar pobjedio. I bili smo narod koji je zalutao. Rabbena, hrižna minha, fejna udna fejna valimun. Gospodaru naš, izbavi nas iz ove vatre, pa ako se vratimo, mi smo pravi nepravednici. Mi smo se tada o sebi ogriješili. Dolazim odgovoru Allaha, tebara, kjevta, kakav odgovor? Kaleh saupiha walatu kelimun, innehu kane fariko min aibadi je kuluna, rabbena, Kaže, prekinite, ne govorite, Ušutite, nemate pravo da govorite nikako. Ne smijete se više obraćati. Innehu kjane ferikum min aibadije kuluna robbena amenna fagfir lena urhamna u ente hajru rahimin. U istinu je tamo bila jedna skupina ljudi, vjernika mu'mina, koji su govorili, gospodaru naš, oprosti nam i smiluj nam se, a ti si najmilostiviji. I takve sam ja da nas počastio i takve ću da nas nagradi. Prekinite, nemate pravo da go ih se upiha, zavežite. Ne govorite nikako. Za vas je završeno. Vama je presuđeno. Allahumma salli ala Muhammad. Unadu ya, ya Malik, uduva majetuka je Allah tbaraka ve taala, unadu ya Malik. Liyqdi aleyna rabbuk. I dozivače Malika, čuvara jehenema. Daj više da nas uništi naš gospodar, da nas nema Da nas nema Odgovor dolazi: "Kole inna inkum ma fikun." Ne, već živite i boravite u toj bašti. Ne možete ići iz nje. U pojedinim hadisima se navodi da će oni dozivati Malika. Da pita Allaha te bareke u taala, da prenese njihovu poruku Allahu te. Allah zna dobro o njihovom stanju. Pa će proći od njihovog pitanja do toga da malik čuvar džahennama kaže šta želite hiljadu godina? Hiljadu godina prođe. Kaže sad šta želite? Redite. Kažu li Jakubi alejna rabbu da nas Allah uništi, samo to hoćemo. Odgovor dalazi nakon hiljadu godina kale innakum mati sun. Ne, ne, ne, ne već vi ostavite u toj bat nakon hiljadu godina jer poniženje je za čovjeka da neko neće da se sasluša kaže ti ne pričaj što god ima da kažeš i što god tvoje grudi tješti i steže ih i što bi volio kazati ne možeš, nemaš pravo da pričaš kao što muslimani u ovoj danas zemlji nemoju pravo da pričaju ne mogu kazati što ih to steže i tišti u njihovim grudima to niko neće slušati riječi sa drugim slušaju muslimana ne E to je za čovjeka poniženje i porad. Kako će biti ovdje za džahnemlije? Za one koji danas ugnjetavaju muslimane. Ne pričajte, nemate pravo da pričate. Kada zatražite, ne kaže, boravite u toj, toj bada. Bineži, braće, imam za barani, u svome mlođem, u neustatu, i u El Kebiru, i bineži, ibn Evid Dunja, u svome dijelu, ikat unnar, vojstva ili osobine vatre da je posanik sallallahu alaihi wasallam kada je išao na Mi'araj sa Jibrilom alaihi wasallam da je prošao pored Israfila pa ga je vidio da je ozbilan da se ne smije pa je posanik sallallahu alaihi wasallam upitao Jibril alejsalam pogledajte braća ovi stvari ovoga gajba ovo mi ne bismo mogli znati da Allah te bareke u nije počastio našeg poslanika Muhameda sallallahu alajhi wa pa sellem eraju taj poslanik sallallahu alajhi wa sellem upitao Israfila šta mu je? upitao posla meleka Djibrila šta je Israfilu zbog čega se ne smije? pa kaže Jibril alejsalam kaže on je takav od kojeg Allah dželle džalalusham usporio baš od kojeg Allah dželle taj se nikada više natmio oni nikada se ne smije nije nasmijao i zato je poslanik sallallahu alaihi wasallam je govorio kažete tako mi Allaha da znate ono što ja znam ga bahiktum qalila wala bakaytum kesira kaže da znate ono što ja znam bibice ste malo smijali a I ne biste se, kaže, svojim ženama u vašim postanjama naslađivali. Da čovjek zna ono što poslanik, salallahu alaih, ne bi imao snage da priđe svojoj ženi. Ne bi imao potrebe za ženom nikakve. Istog momenta bi zaboravio to. Zbog muke koja bi došla u njegove grudi kada bi znao ono što zna Allah I milost Allah u poslanika, salallahu alaih, prema nama, jeste to što nas nije svi obavijesti u Jer bi smo možda nadu izgubili. Jer bi smo možda nadu izgubili. U jednom hadisu stoji da je poslanik s.a.v. rekao požalila se vatra Allahu djelešanu se požalio Allahu djelešanu pa kaže gospodaru moj jedan moj dio pojede drugi. Jede se vatra samu sebe jede toliko je žestoka da jedan dio djehennema jede drugi. U pojedinim predajama se navodi da ima mjesto u djehennemu od toga mjesta se djehennem Allahu želešanu utječe. Djehennem se isti boji toga mjesta i utječe se Allahu želešanu u toga mjesta. Pa je Allah te barak i od teala dozbolio djehennemu da malo odahne. Pa je napravio jednu njemu pauzu ljeti i jednu pauzu zimi. Znači djehennem malo odahne. Dok stor oni će je ne dođu u džehennem. Ali je tako ugađo da jedan njegov dio jede jede drugi. Jednog kada na Allahov poslanik sallallahu wasallam, je ve selleme eklanjao namaz svojim ashabima. Pa je pružio svoju ruku. Potom je pokao nazad. Pa kada su završili namaz, upita se ashabi Allahov vjerovjernici Nismo te nikada prije vidjeli da si tako nešto učinio. Nismo te vidjeli da svoju ruku pružaš u namazu, potom je povlačiš. Kaže, tako mi je Allah, kaže, vidio sam džennetu namazu. Vidio sam džennetu namazu. E, braći, ovo je pravi iman, ovo je doživljavanje namaza, ovo je cili, svrha namaza. Da čovjek vidi, da čovjek vidi džennetu namazu da osjeti džennet. Kako onaj ashab kaže? Kaže, tako mi je Allah, kaže u biti, kaže, ja osjetim mir iz dženneta. Što mislite, braćo? Da su oni bili pričali se i da su samo pričali, da se pohvali pred ashabima, ja osjetim mir iz Tako mi je Allah. Mi to ne bismo pomisli o nekom muslimanu danas koji kaže, ja osjetim mir iz Da to pomislimo ashabima, pa sam nikak, to je ne moguće. To je pravi iman. Da čovjek osjeti imeni ženeta koji se čuje na 40 ili 70 godina hoda da go na zemlji. Nije to nemoguće. To je kuvetni snaga imana. U jednoj predaji se navodi da je Hasan el-Basri kazao kaže ja sam doživio 70 ashaba poslanika salallahu alaihi wa srme. Kaže da ste ih vidjeli kao što sam ih ja vidio. Vi bi se smatrali da su oni ludi da su oni ludi od kuvata i snage njihovog imanja. Ova predaja ima mahanu u svom lancu prenosirata, no međutim, o ashabima se prenose brojne predaje slične ovima koje bez potvrđuju njenu autentičnost. Ili ispravno značenje ove asanove predaje. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi salame, kaže vidio sam, kaže džennet. I kaže vidio sam jedan grozdati iz dženneta, kaže iz pred sebe. Pa sam ga, kaže, htio ubrati. Kaže, tako mi Allah da sam ga ubrao, kaže, do sudnjeg dana bi svijeli od njega. Cijeli umet što ima do sudnjeg dana, ko bi god otišao posljediti poslanika u džamiju, mogo bi jesti koliko želi. I nakon toga grozda su uvijek isti. To je dženec ko boće. i to ne nestaje. Kako da nestane ono što je neprolazo, ne može nestati, jer to ne prolazi. Uvijek toga ima. I ne može nikada Nestati. Kaže no međutim kaže sjeti sam se kaže da samo namaz kaže pa sam poukao u svoj ruku. Kako sreće da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme ubrao taj grozdac. Ali pored toga to ne bi bio dokaz mnogim ljudima. Pa mi imamo kamen. Crni kamen i to pa opet ljudi neće da vjeruju. Pa ne bi vjerovali ni u grozdac. Kazali bi tome sifer, ko što su govori poslaniku sallallahu alejhi ve kada je pozivao ljude u vjeru. Onaj kome Allah dželle džalaluhu zapečati njegove srce, tome ništa više ne može pomoći. Pa kaže, sjetio sam se da sam u namazu, kaže, pa sam povukao u svoju ruku. I kaže, vidio sam batru. To so je druga stvar koju čovjek treba da doživi u namazu, da se boji vatre. Zato poslanik s.a. kada bi učio kur'an u namazu, kada bi prolazio pored ajeta koji govori o vatri, utjecao bi se Allah u želešanu od vatre žehenemske. A kada bi prolazio pored ajeta i učio ajete koji govore o dženetu i dženetskim lepotama, on bi učio dole i molio bi Allah u želešanu da ga uvede u dženete. U namazu, braću, dost živi čovjek dženneti džehennem. Šta je to? Živiš između straha i nade. Nada u dženneti, strah od džehennema. To je cilj svoga i bagata. Kranji cilj svoga i bagata jeste da obožavaš Allaha zrušanu između straha i nade. Da radiš u da će Allaha zrušanu primiti tvoja djela. A s druge strane da strahuješ da si možda počinio nešto zbog čega će Allaha zrušanu poništiti ta ista djela. I kaže Allaha, u ovom hadisu i video sam kaže džehennem. Nema, kaže, goreg prizora od džehennema. Ništa gore nisam nikada vidio od džehennema. I kaže, vidio sam da je najveći broj stanovnika džehennema da su žene. Da su žene, najveći broj stanovnika džehennema. Ovo nikako, braći, ne znači i ne smije se shvati kao pogrda ženskom polu. I ženama nikako. No, međutim, poslanik, salallahu alaih sveme, upozorio na razloge ovoga I na konačnicu, na ovakvu konačnicu, pa je kazao, žene puno vole da proklinju i nezahvalne su puno svojim svojim muževima. Kada bi jedan od njih čitavog života njoj dobro činio i jedan put učini stvar koju ona ne voli, koju prezire, kaže, ma nikada od sebe ništa dobro nisam doživjela. E zbog toga, svoje nepokonosti prema mužu, tako će skončiti. Zato bi žene, budući da nas i sestre slušaju ovom prilikom, Trebale da povedu posebnog računa o opođenju prema svome mužu. Jer kaže poslanik s.a.a. u jednom hadisu, kada bi čovjek imao od glave do pete jednu ranu. I nesjećam se, braće, da sam naišao na hadis koji je pomeni oštrije prirode od ovoga. Odnosno da više podstiče žene na dobročinstvo prema svome mužu. Osim hadisa u kome Allahov poslanik salallahu alaihi wa sallame kaže koja žena bude postila mjesec Ramazan kvaljala pet dnevnih namaza i bude pokona svome mužu kazaće joj se uđi na koja vrata želiš u džennet. U ome hadisu kaže poslanik salallahu alaihi wa sallame da muž ima jednu ranu koja je od glave do pete i kaže da ona liže svojim jezikom tu ranu dok ne zaraste. Kakve sve neprijatnosti izlaze iz rane da to liže svojim jezikom Kaže, ne bi mu dala pravo koje on zaslužuje. Ne bi mu dala pravo koji zaslužuje, taj muško svojoj žene. Kaže, ovdje poslanik s.a.v. ome hadisu, najveći broj stanovnika džehennema su žene, zbog toga. Zbog te znači svoje nezahvalnosti. Draga moja braća, na veličinu i obim džehennema ukazuju brojni hadisi poslanika s.a.v. Knjige i rodostojne hadijske zbirke kod Buharije i muslima su na musne, da, mehađima. I drugi hadijski zbirki su to frenijeli i zabilježili. Mi ćemo spomenuti jedan hadis koji će nam najslikovitije predstaviti i odslikati veličinu džehennema. I šta znači džehennem? Kaže poslanik s.a.v. u kadaj koji u bilježi mam tahavija u svom dijelu muškilul asar sa ispravnim lancem prenosilaca a osnova ovoga hadisa je kod Buharije i kod muslima u nešto skraćenoj verziji. Kaže Allahov vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem: e "Sunce i mjesec mukurani u Sunce i mjesec, braćo, pazite dobro ovo. Sunce i mjesec na suđjem danu izgledaće kao male dvije sitne loptice u džahannam. Sunce i mjesec. Kako vi posmatrate jednu lopticu iz kosmosa malu? Da li je vidite i kako? Ne vidite. Ne vidite zgradu. Zdanje jedno ne vidite iz kosmosa. Kako ćete vidjeti jednu malu lopticu? E tako će sunce i mjesec izgledati u džehennemu. Jer će sunce i mjesec boraviti u džehennemu. Možda će neko upitati pa zbog čega? Zbog čega sunce i mjesec? Jesu li oni to bili zaduženi šariatskim popisima pa se nisu pokoravali Allahu dželešanu? Ili to sve što je u kosmosu slavi Allaha i hvali. Da, sve što je u kosmosu, hvali Allaha Đešanu slaviga. Zašto su onda sunce i mjesec u džehennemu? E, braćo, kao pogrda onima koji su obožavali sunce i mjesec. Da im se pokaže da to nisu božanstva. To što ste se vi kanjali kada sunce izlazi i kada zalazi, vi ste to od sebe učinili i po svojoj volji i po svome nahođenju Allah Đešanu vas nije time zadužio. To je od vas lično. E zato ćete vidjeti da će ta božanstva biti u djehennemu. Kaže Allah sebarak je o ta'ala Inne kumu ma ta'abudune min duni la hasabu djehennem. Vi i oni koji obožavate mimo Allaha djelešanu bit u djehennemu. Vi oni koji obožavate mimo Allaha. Oni koji obožavaju nešto mimo Allaha i ti i ta lažna božanstva sve to biti u djehennemu. Da se pokaže tim ljudima da su to bila Lažna, lažna božanjstva. Draga moja braća, kada dođe čovjek na sudnji dan, i kada se dovede pred vatru u džahennemsku, u jednom se hadisu navodi da će se vatra skupljati i vraćati unazad, da će bježati od toga roba. Pa će kazati Allah, tabarak, utala, kaže, ja naru maleki vatro šta zbog čega se bojiš zbog čega se povlačiš unazad pa će kazati gospodaru moj caj rob kaže traži utočište od mene caj rob se tebi utječe od mene a poslanik sallallahu alaihi wasallam je ukazao u hadisu kada čovjek kaže tri puta allahu me eđirni mine nar gospodaru moj spasni me vatre džahennemske allah dželashanu u će dati da se spasi te vatre. Jer vatra tada govori, gospodar moj, spasi ga od mene. Spasi ga od mene. Pa će vatra ustezati se i povlačiti se unazad. Pa će kazati, on traži utočište, gospodar moj, kod tebe, od mene. Pa će Allah te barak je kazati, pustite moga roba. A kada dovedu drugoga čovjeka, vatra će, ona će huktati i hučati i vuće ga k sebi. Jedna će dočekati da uđe. I da ga povuče. Kao neki propeler kada vuče nešto. Tako će i vatra povući ljude. Jer braći u brojnim hadisima se navodi da će vatra na sudnjem danu, da će iz žehenema izići brat, Dug jedan vrat od plamena, koji će imati oči i jezik koji će govoriti. I koji će ljude jednog po jednog birati između masa i uzimati. Prepoznaće vatra svoje stanovnike. Pa će ih uzimati, pa će ih uzimati k sebi. I ovaj hadis bileži imam Tirmizi u svome sunenu sa irodostovnim lantem prenosilata. Kaže uzvišeni Allah, tebarake wa ta'ala, iza ra'atuhu min mekanin ba'idin, se mi u laha tegajudan wa zafiran. Kada vatra vidi stanovnike svoje, u dalini kada ih vidi, čuće se kako huči od bijesa. Kada vidi te stanovnike od koji se približavaju jahennemu i koji trebu ju od jahennem, Sada, sada će ona hučati od bijesa. Željno čekati stanovnike tvoje da ih k sebi povuče. I da uđu, znači, u vatru džehennemsku. A braćo, uzvišeni Allah, te Tebarak i Oteala će u džehennemu učiniti da tijela ljudi budu velika. Nezamislivo velika tijela. Da što već u patnju, da što već u patnju okuse. Pa bideš ima muslim u svome sahihu, a braćo, ovo su vjerodostojni hadisi. Od poslanika s.a.v. koje su nama naši islamski učenjaci muhadisi propiltrirali i tako nam donijeli čist sunet poslanika s.a.v. da znamo šta je vjerodostojno i šta je ispravno od onoga šta je neispravno i šta su priče i bajke. I muslima ne smije uznati vjeru nego samo sa ispravnih i originalnih izbora. Jer u drugom slučaju činit od svoje vjere ono što su činili kršćani i židovi. Kaže Allahog i rovjesnik u ome hadisu razdalina između dva ramena nevjernika od jednog ramena znači, do drugog u džehennemu jeste kaže da konjanik mora jahati tri dana brzog jahanja. Koliko može preći konjanik za tri dana brzog jahanja? Sigurno se radi o stotinama kilometara. E toliko će izvedati širina njegovih ramena. U džehennemu. Njegov jedan zub, kako je došlo u vjerovostojnom hadisu, kutnjak zub će biti poput brda Uhud. Brdo Uhud, braćo, koje je pored Medine? To je serija brda povezanih, je tako izgledat samo jedan zub, kutnjak nevjernika u džehennemu. A deblina njegove kože bit će 42 podlaktice. U jednom se hadisu kaže od Allahovih tebara ki o tjela podlaktica. Kakvih ne znamo. 42 podlaktice. Da je kao našo 42 podlaktice, koliko je to? Kakva je to deblina? Samo da bi čovjek znači okusio tu tu hatlju. Zbog, Zbog toga Allah tebara ki o čini da ta tjela budu ogromna i da budu velika. Zato kaže uzišeni Allah, tabarake wa ta'ala, inne alledhine keferu bi ajatina seufenu slihim nara. Kulle ma nadidžet žuluduhum beddelnaha žuluden gheraha lijezuku l'azad. Oni koji budu policali naše ajate, ne budu objerovali naše ajate, seufenu slihim nara. Mićemo njima vatru pripremiti i mićemo njima fatnju u ognju pripremiti a svaki put kada njihove kože izgore, jer braćo, i ovo je jedna od naučnih muđiza, jer u kožama su, znači ta čula za bolu, kada god izgori ta koža, Allah želešanu tu kožu zamijeni sa novom kožom, opet sve iz početka. Lijezu kolazab, da bi osjetili pravu, da bi osjetili pravu i bolnu patnju. A braćo ohrani hrani stanovnika džehenema da se i ne govori. Ne u džehendemu je patnja. Odjeća, hrana, udisanje, ono što udjeće, sve što se nalazi u džehendemu je patnja. Kaže uzdišeni Allah te barak je o teala Le isa lehum pa'amun illa min barije. La yusminu wa la yugni min džuon. Oni nemaju tu hrane, nego samo trnje. Trnje jedu, braćo. Trnje koje ne može čovjeka ugojiti, niti mu glad utoli. با... إن شجرة الزكوم فعامل أثيم كالمهلي يغلي في البطون كغل الحميم إن شجرة الزكوم فعامل أثيم شجرة الزكوم تو إحران نفقر نيكا غريش نيكا إفاسي نيكا إفاجرا إفرسل نيكا نيكا كالمهلي يغلي في البطون كأو Uljani talog ključa u stomacima. Kao uljeni talog koji će ključati u stomacima. Kevalil hamim, kao što voda ključa. Uljani braću, zamislite kada ulje ključa, tako će izgledati njihovi stomaci. Kao voda kada ključa. Kazao je poslanik sallahu alaihuselema u pradaji koji bliži imam tirmizija sa vjeroldostojnim lancem prenosilaca, kada bi jedna kap Iz drva Zekum pala na zemlju, pokvarila bi cijelu zemlju. U Japanu pala više nigdje na drugoj zemljskoj polu lopti, ne bi više moglo ništa posijeti. Cijelu bi zemlju ta jedna kap jedina pokvarila. Jedna iskra kada bi došla iz Žahenoma, cijelu bi zemlju spalila. Kao jedna hurika kada bi izišla, u naša ova nebeska prostranstva obasjala bi sve. Kaže se u nekim predajama da sunce bi izgubilo svoj sjaj. Kada bi jedna žena i ženeta izišla ovdje, sunce bi izgubilo svoj sjaj. Koliko ljudi žude i žure za dunjalučkim ženama. A pogledajte šta je Allah Tebarak je u tela pripremio vjednicima. Ženu zbog koje sunce gubi svoj sjaj. Čovjek poredi možda svoju ženu sa mjestricom. No međutim, zbog ove i sunce gubi svoj sjaj. Možete, braće, zamisliti kakve su to blagodati. Zar to ne daje vjerniku? Zar mu to nije hrana njegova? I zar mu to ne daje kuveta i snage i vole da krene napred I da se bori za Allahovu u u vjeru. Da se bori da bude pravi mu'min i vjernik. Ako mu to ne daje snage, ništa mu više ne može dati snage. Jer ako je jedna sitnica najmanja u džene bolja od Dunjaluka i svega što je na Dunjaluku, zar ne zavređuje Ca stitnica i ca depota da se čovjek bori. A šta mislite onome što je mnogo veće od toga i što je lepše od toga? Pa ovdje kaže poslanik salallahu alesalame kada bi samo jedna ta kap, panadoljaluk, pokvarila bi ljudima njihov život. Pa šta mislite, braće, onda kome bude ovaj zakum hrana? Nije kap ni dvije, nego tomu je hrana. Tijeli život se hrani time. Kako će izgledati njegov život? kaže učljeni Allah tbarake ve taala in ladaina ankalan wa jahima ankalan wa jahima wa ta'aman za gussatin wa azaban alima mi imamo kaže Allah tbarake ve taala pod sebe okove fasnju u ognju wa ta'aman za gussatin wa azaban alima Neće da prođe. Kao kada čovjek jede one kruške divlje, pa ne može nikada progutati. Može i samo jesna koja ima pored sebe čašu vode. Nikada to progutati. E tako ova hrana zapinje i zastoje ovdje u grlu i ne mogu to progutati. Jazaben, Elima i bolna patnja. A kada zatraže da nešto popiju, onda će dobiti isto tako ključalu vodu koju će moći piti ništa drugo. Kažu neki učenjaci u komentaru Allahovi i Jalešanu, riječi Haza fe li je zukuhu hamimun vaga da bi kaže oni neka tako osjete hamim ključalu vodu vaga saak kažu da je gasak ono čime će se pojiti stanovnici Đehenema. Neki kažu da je to Da je to krv i da je to gnjoj koji izlazi iz tijela džehennemlija. Da će im dobiti hrana, odnosno da će im biti piće koje će on piti. Drugi dijel učenjaka kažu da je to tekućina koja se luči iz spolnih organa, nemoralnika, prilikom njihove kazne u džehennemu. Gasak. Da, da će time biti pojeni. I kaže uzvišeni Allah t'barak ev te'ala govoreći nam a braćo ajeti koji govore o džehenemu su brojni. Brojni su ajeti, stotine i stotine ajeta govore o džehenemu i o njegovim stanovnikaima i u njegovim stanovnicima. Kaže uzvišeni Allah t'barak ev te'ala: "Sarabiluhum min qatilan wa tagsha wujuhuhum nar Sarabiluhum njihove košule su min qatiranin, su otecnog bakra. Košulja od tečnog bakra. Otakšavu džuhe humunar, a njihova lica vatra prekriva. Biće njihova lica obavijena sa vatrom džahennemskom. Pogledajte, braćo, kakve su to kazne. Odjeća čovjeka koju ima na sebi je odjeća džahennemlija. Odjeća od batri, odjeća od tečnog katrana, od bakra i tako dalje. Kakve su to samo kazne? قولي <متصفيق> وزيشني الله تبارك ذرا في براميو نفو قولي تسمع هازان خاسمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قفعت لهم ثياب من نار يصب من فوق روسهم الحميم يصحر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقام من حديد وني كوي بودوا الله عجل لشانوا كفوا نذير السببوشيني pripremljena odjeća od vatre kaže ibn Abbas radijallahu anhu neka je slavljen Allah dželešanuhu koji je pripremio odjeću od vatre koji koji za ljude po mjeri počačno i pretežno mjeri odjeću od vatre i min fawqi wusum hamim i ponijene glavama će se sipati ključala voda koja će topiti Njihove kože i ono što je u njihovim stomacima. Ualahum meqamium min hadid i bit će gvozdenim maljevima udarani. I biće će gvozdenim maljevima udarani. Draga moje braća, pogledajte kako uzvišeni Allah te je u tala prijeti ljudima. Kakvim bolnim patnjama i kazdama prijeti čovjeku. Tako nam Allaha da ne postoji džennet i da nema dženneta nikako. Samo da se čovjek spasi ove vatre džahenevskije, to bi mu bilo dovoljno. Jer kako izdržati takav život? Kaže poslanik s.a.v. u hadisu koga je zabilježio imam hakim u svomem stedreku sa ispravnim lancem prenosilaca od Abdullaha ibnu Kajsa. Rekao je poslanik s.a.v. Starovnici džaheneva će plakati. Plakaće i takve suze liti. Kaže da se po njihovim suzama puste lađe plovile bi. Da se po njihovim suzama koje liju lađe puste teretni vodovi bi plovili. A iz njihovih očiju mjesto suza će krv izlaziti. Krv će plakati. Neće to biti samo obične suze. Sami će sebe i svoje dijelove tijela nagrizati. Ruku svoju grize, jede je ne osjeti. Kajući se zbog onoga što je činio na ome na ome svijetu. Reći je braće uzvišeni Allah te barak je ovo teala na sudnjem danu, jednom od robova koji mu je širk činio. Kazaće mu robe moj, da imaš dunjaluk i sve što je na dunjaluku, bili to dao da te iskupiš vatre džahennemske. Pa će kazati, bi gospodan moj, sve bi to dao. Pa kazat će Allah, žaršanu, robe moj, ja sam od tebe tražio puno manje. Tražio sam od tebe samo da mi širk ne činiš. A ti nećeš nego širk. Samo sam tražio da mi širk ne činiš, ništa više od toga. A ti si odbio i želiš da mi, da mi činiš širk. I bila imam bez el bezar zar u svome musnedu, je bujala u svome musnedu, Od poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je rekao Kaže kada bi u ovoj našoj džamii bio čovjek džehenemlija, stanovni kvatre. Kada bi vas obraća se poslanik sallallahu alejhi ve selleme svojim sahabima bilo 100, 1000 ili više od toga u ovoj džamii i kaže kad je kada bi došao jedan džehenemlija i kada bi samo jedan put izdahnuo na vas sve bi vas palio i ovu džamiju. Jedan djehenemnija, braću. Sve bi to spalio. Vatra koja bi izlazda iz njegovih usta, sve do čega bi došla, to bi spalila. Pogledajte kako poslanik, sallallahu alaih srme, uči svoje ashabe i kako im prijeti sa vatrom djehenemskom. I zato, draga moja, braću, vi nećete naći u hadisima poslanika, sallallahu alaih srme, možda svega par primjera, a možda i ni jednog primjera, Zaposlanih s.a. prijeti ashabima sa dunjalukom. Ili da ih postiče ako su nešto zaboravili za dunjaluk. Ne, nego uvijek ahiretom. Ashabi jedne prilike kada su neko platno gledali i divili se njegove lepoti. Kaže odjeća sada koju je dobio u dženet, je ljepša od toga. Koliko se vi god divili ima nešto što je ljepša od toga. Pa veže njihova srca za ahiret. Veže ih za džennet i prijeti im džehennemom. Jer, braćo, čovjek živi na ovome svijetu zbog onoga svijeta. Pa zato mora ovaj svijet i ovo gdje živi mora podrediti onome svijetu. I mora to podrediti Allahovim dželšanu zakonima i njegovim propisima. Džehennem, braćo, jednoga dana Allahov poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, je sjedio sa svojim ashabima, pa su čuli jedan strašan udar, pa su se prpali ashabi. Prepali su ashabi. Inače, braće, oni se uvijek okupljali oko poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Za sve što bi trebali, poslanike bio taj centar kome su se oni vraćali. I poslanik, ali i sallallahu je bio uvijek na njihovom čelu. On je uvijek bio taj prvi. Jedne prilike, čuli su ashabi neke zvukove okomedine. Pa su se uplašili. Izvišli ashabi u skupinama sa kandilima i sa sabljama I gledaju šta je, šta se to desilo. Misle da je neprijatelj opkolio Medinu i da želi napaste ashave. Izlaze u mraku, tutnjaju i boje se preplašeni kad se otuda negdje iza linea poslanik salallahu alesrme vraća na konju. A njegova sablja okačena oko vrata. Ashabi već zakasnili, izišli, boje se u skupinama, poslanik salallahu alesrme sam na konju vraća se, kaže ne bojite se, kaže to čega ste se prepali je već prošlo. Ovaj hadis Buhari, je od Imam Buharija, on je sahih. to to je bila divljač zvijer koje su ovaj urlale oko Medine, ništa više od toga. Najhrabriji čovjeki, oni su zato ja sve uvijek kračali poslaniku sallallahu alejsallam. Pa tako je u ovoj priči. Kaže jer znate kaže šta je ovo? Kaže ne znamo, Allah je rešio nego poznanik najbolje znaju. Kaže ovo ovaj je kamen koji je bačen sa vrha Džehenema prije 70 godina. 70 godina bačen sa vrha Džehenema, 70 godina mu treba da padne u njegovu dubinu. A zate braci kolika je veličina tog kamena? Da neko ne pomislili pa to je kamen mali, kamenčić koga je vatra vraćala, pa padni pa ga vrati i tako dalje. Kaže Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u drugom hadisu, to je kamen koji je težak kao 7 steunih deva. 7 steunih deva kada se znači kao da se sjedinima i ova težina, toliko je taj kamen velik. On je padao 70 godina dok je došao do dne Jahannamski. Ujedno i se predaj kaže da će biti bačen 70 godina padati i neće doći do dubine Jahannamske. I neće doći do dubine Jahannamske. Zato neka se niko ne zavarava i misli hoćeli to svi ljudi moći stati u Džahannam kako će i tako dalje. Ne, ne, ne, ne. Jer Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u mjesto jednog nevjernika u Džahannamu biti kao mjesto između Mekke i Medine. 400 km to je njegovo mjesto u Džahannam. Ima više od toga. Za svakoga ima mjesto. Allah Čelešanu je braću stvorio džennet i džehennem. Naredio je za džennet stanovnike, a pripremio je i za džehennem stanovnike. Svako će dobiti ono što je zaradio. Svako će biti, braću, nagrađen shodno svojim djelima. I doćeš pred Allaha Čelešanu ucijenjeni brate i poštovana sestro sam. Polagaćeš račun pred Allaha Čelešanu sam. Bićeš pitan za ono što si činio. Pa ako prođeš i položiš, uspio si. A ako propadneš na tome istitu, propao si za svaremena. Zato, draga moja braćo, kranje je vrijeme da se mi zamislimo o našoj vjeri, onama samima. Šta smo učinili do sada za islam i za vjeru? Kako postupamo? Ja pitam sad vas ovdje prisutne. Da li je neko od vas spreman da sretne Allaha Đelešanu dijelima koja čini? I volio bi da mi neko odgovori. Da li je bilo ko od vas ovdje spreman da kaže sada ja sam spreman na ono što činim spreman sam da svetljam Allaha Đerašanu i ne bi se inšallah o tela bojao za svoj obraćut. Smatram da čovjek koji ima razum ili obdaren je sa bar malo razuma ne bi kazao da je spreman da svetljam Allaha Đerašanu sa onim što činim. E onda braćo trebamo popravljati svoje stvari i svoje stanje i činiti dobra djela dok imamo mogućnost. Jer bojati se je da ovakve mogućnosti neće biti. Danas mi jedan naš brat kaže, vi ovdje na ovim prostorima, misleći na Bosnu, imate, kaže, idealnu priliku za davu i za rad za islam. Kaže nam, no, međutim, nažalost, vi je jako neetikasno koristite. Ne znate iskoristiti tu priliku. I oni sinoć jače tako. Hoćeli nama biti mogućnost sutra da sjedimo na ovakom mjestu i da slušamo ajete uzvišenog Allaha džellešanu i hadise poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To sama Allah zna. Zato trebamo iskoristiti vrijeme koje nam se pružilo i priliku, jer ćemo biti pitani. Možda će čovjek, možda će doći teška vremena pa će Allah džellešanu i oprostiti čovjeku kada kaže: "Voskalo moj nisam mogao bila steška vremena." Ali ćeš biti pitan: "A šta je sa onim vremenima prije toga kada si mogao? Što nisi činio? Što nisi uradio?" Jer će čovjek braćao biti pitan da ono što je mogao učiniti, a ne ono što je učinio. Molim uzvišenog Allaha Tebara Kevoteala da nas pouči našoj gjeri, da poprvi naše stanje, da nas sačuva vatre džehennemske, da nas učini ostanovnika dženneta, da nas učini od onih koji rade za ovu vjeru, koji su neumorni borci za islam i da pomogne našu braću muslimane na svakom dijelu zemaljske kugle i da nam najboli mučini naša zadnja dijela i da nas poji u džennetskim prostranstvima sa našim poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve selleme i njegovim ashabima, tabiunima, prvim dobrim uzoritim generacijama, šehidima iskrenim adilisu oni društvo. Osallallahu alela nabija Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ecmaîn ve jazakumullahu hasene.